Felséged azonban semmit sem változott, ugyanolyan szép, mint négy évvel ezelőtt volt. Ez nem volt ugyan igaz, de a királynő boldog mosolya vette tudomásul a bókot, és Zsuzsannát azonnal a fogadta. Jövendő a királynő pártfogásába ajálva Gergely következő útja Zsigmond királyhoz vezetett, mert tudta a király anélkül ugyan, hogy szóvá tenni,